Могло бути гірше, Фелла, значно гірше. Ти маєш рацію, могло бути гірше. Українець потюпав до позашляховика, розчахнув задні дверцята і розбудив Лауру. Як ти? Поцікавився, коли дівчина прийшла до тями. Пити хочу. Води більше немає, Лауру. Сподіваюсь, скоро роздобудемо. Паскудство. Знаю. Хетхантер забрався на місце водія. «Що вирішуємо?» – заліз в кабіну Тимур. «Валимо звідси». «Чи тобі кортить назбирати камінчиків на пам'ять?» Обличчя програміста зберігало серйозний вигляд. «Куди ти хочеш їхати?» «До Калями. Може, до Антофагасти, як пального вистачить. У нас є паспорти. Сядемо на рейсовий автобус до Сантьяго де Чілі, там на літаки і по хатах». Кажеш, паспорти чудово, але у нас немає грошей. Нам доведеться спілкуватися з посольством, пояснювати. Ринок предсмохнув язиком. Тимур починав його дратувати. Я дістану гроші, Вепричі оченята хижо спалахнули. Для нас усіх. Дай тільки вибратись у місто. Як, не заспокоївся програміст. Півден африканець відказав з вразно розсерженими нотками в голосі: Ти хочеш полетіти додому чи ні? Тимур дивився на сонце, що випливало з надгір. О такій порі воно набуло приємного помаранчевого кольору, того відтінку, що не виїдає очі. Можливо, в Антофагасті пощастить на швидку загнати кому-небудь Тойоту. Хлопець усвідомлював, що пікап побитий та ще обстрілений з дробовиків. Він заспокоїв себе тим, що хтось спокуситься, забравши авто на запчастини. І хетхантеру не доведеться діставати гроші звичним для нього способом. «Я хочу полетіти додому», – зрештою промовив він. Ріно завів двигун, і вони рушили. Вівторок. 1 вересня, 7.29. Пустеля Атакама. «Стійте!» – нашорошилася Лавура. «Тові погано?» – зиркнув у дзеркальце заднього виду Тимур. Від'їхавши на кілька кілометрів від решток комплексу NGF Lab, Тимур і Ріно помінялися місцями. Опіки, отримані на Ель заважали Хетхантеру кермувати. Ні, мотнула головою дівчина, просто зупинись. Плавно натиснувши на гальма, Тимур завів Тойоту Тундра на узбіччя. Ви чуєте? – звела брови психіатр. Рівно розкрив рот, збираючись спитати, що саме, коли зненацька почув розмірене чахкання. Тихе вух-вух розносилося пустелею. В цьому місці вапнякові пагорби напиралися на дорогу, і затуляли огляд. Вертушка через секунду визначив амбал. Точно. Дюпре поводила вказівним пальцем по колу, імітуючи рух лопастий. «То й що?» – спитав Тимур. «Невже не розумієш? Це армія, Фела. «Поза всяким сумнівом», – підтакнула психіатра. «Давно на них чекала. Зникнення з кількох людей автомобілів – Відсутність зв'язку з комуною Сан-Педро, а тепер ще це нічне бомбардування Все це не могло до віку лишатися непоміченим Здається, чилійські військові нарешті взялися за розум Панове, заговорив хід гадаю, не варто пояснювати, що зустріч з офіційними представниками Чилійської республіки не входить у наші плани Це вже напевно Що ти пропонуєш? Тимур готовий був підписатися під кожним словом амбала. Вертолітне ухкання доносилося з півночі і не розтало. «Давай у пустелю», – скомандував Ріноху, Учиш. Тимур завів пікап, перетнув шосе і помчав на південь навпростець крізь рівнину. Їм пощастило, що в даній місцевості ґрунт був переважно твердий. З-під коліс не здіймалася курява, котру безсумнівно Засікли б з вертольота. Нерівності рельєфу дозволили втікачам непомітно віддалитися від чосе, загубившись посеред пустелі. Тимур час від часу косився над дзеркальце, але вертоліт так і не показався, тримаючись низько над пагорбами. На відстані двох кілометрів від траси хлопець надивив підходящу заглибину, загнав туди позашляховик шляховик і вимкнув мотор. Маючи над головою машинерію, яка рухається значно швидше і дає можливість бачити набагато більше, ліпше було перечекати. Скоро розмірне чахкання гвинтів пом'якшилося до ледь чутного фону, а тоді остаточно затихло. Лаура і чоловіки вчасно забралися з дороги, що сполучала Сан-Педро і Каламу. Через п'ять хвилин після того, як Тойота з'їхала з асфальтівки в напрямку Сан-Педро промчала колона шести вантажівок з солдатами і чотирьох бронетранспортерів. Якби Тимур ту ранку прокинувся хоч на десять хвилин пізніше, вони б ні за що не вислизнули з постелі непоміченими. Через півгодини всі дороги, що ведуть до Калами та Сан-Педро, стоятимуть перекриті. Ще за годину військовий перекрий траси 5, Панамериканська магістраль, 25, Кармен-Альто-Калама та номер 1, ще одна гілка Панамери на ділянці Токопія-Антофагаста. Дві з лишком години, поки не закінчився бензин, вони просувалися на південний захід Крізь пустелю, коли баки спорожніли, вони покинули позашляховик і пішки дісталися панамерикани, вийшовши на майстраль поміж селищем Бакедано та станцію Кармен-Альто. Лаура запропонувала добиратися до Антофагасти автостопом. Власне, нічого іншого не лишалося. Правда, враховуючи відсутність грошей, а також вельми непрезентабельний зовнішній вигляд, шанси на те, що хтось підкине їх до столиці регіону, були мізерними. Вранці 1 вересня Джеймі Макака зганяв у пустелю і відкопав свій скарб. Скарбом виявився похідний наплічник, закутаний у товстий целофан. У ньому лежали болівійський паспорт на ім'я Луїса Фернандеса. 15 мільйонів песо готівкою, набої для магнома, фотографії паргвайських порнозірок, кілька сувенірів, що залишились Джеймі від батька, та рулон туалетного паперу. Примітка. Приблизно 30 тисяч американських доларів дорівнювало 15 мільйонам песо. Відчистивши рюкзак від піску, макака викинув туалетний папір і постери з цицькастими парагвайками. Секунду повагавшись, порвав на дрібні шматочки паспорт громадянина Болівії. Потім він цілу хвилину дивився на пачки з грошима, клятими ненависними папірцями, котрі зіпсували йому життя. Подумав, чи не позбутися їх спалити і розвійте понад пустелею. Сухий вітер клубочився вихорами, звиваючи з піску химерні, подібні на духів фігури. Поміскувавши, Джеймі все ж вирішив залишити гроші в себе. Назовсім трохи. Так би мовити тимчасово. Він ще під враженням учорашнього інциденту Пігмей надумав віддати їх тим, кого вони справді потрібні, куди-небудь, де гроші будуть використані на богоугодні справи. Наприклад, на стоятелі собори в Антофагасі. Якщо він не візьме то в який-небудь дитбудинок. У крайньому випадку просто роздати бідним. Макака подивився на безхмарне небо, не чекаючи від нього схвалення, після чого заспокоєнив, поскидав пачки назад у наплічник. Повернувшись на дирчик, мафіозі закинув торбу за спину і маловідомими ґрунтовими манівцями почав вибиратися з пустелі. Оскільки до місця, де був закопаний скарб, ближче пролягала траса номер 5, східне від галудження панамерикани, пігмей попрямував на схід. За півгодини він дістався в магістралі, звідкиля з високопіднятою головою і непохитним рішенням почати праведне життя завернув на південь. Кілька разів назустріч їхали військові вантажівки, один раз трапилася колона з восьми бродних транспортерів мовах пірандя, примітка «Мова Хпіранд'я», Лісні бронетранспортери розроблені швейцарською корпорацією Мовок. З квітня 2010 року назва змінена на General Dynamics European Land System Мовок GmbH. Стоять на зброї в арміях більше ніж у двох десятках країн: Швеції, Швейцарія, Бельгія, Іспанія, Канада, Чилі, США та інших. У Чилі Пірандія виготовляється за ліцензію компанію Fame та жовто-бурого племисто джипа Land Rover Defender. А на самому під'їзді до Кармен-Альто над його головою, нахиливши носи, промайнули три в АС-350 бойові гелікоптери французького виробництва, що стоять на озброєнні чилійської армії. Похмурі грізні вони неслися на північний схід до Каталами. Мабуть, Господь повірив Макаці, бо сприяв йому. Джеймі конкретно щастило. Ніхто його не спинив. Коротун вискочив з небезпечної зони менше, ніж за чверть години, до встановлення на дорогах провінції Елоа постів та загороджень. Після Кармен-Альто зустрічних автомобілів більше не було. Пан-американа незвично пустувала. Маленький челієць не знав, що військовий пост, виселений вище по дорозі номер 5, завертав усі машини на трасу номер 1 подалі від Калами та Сан-Педро. Не доїжджаючи кілька кілометрів до Бакедано, Джеймі Макака несподівано нагледів трійко силуетів зліва від магістралі. Один з них найхудіший – Обернувшись на звук мотора його дирчика, почав був піднімати руку з виставленим угору великим пальцем. Побачивши, що транспортний засіб двоколісний, незнайомець опустив руку і відвернувся. Джеймі скинув швидкість. Постаті зацікавили його. Це в Челі рідкісне видовище, тим більше ці троє геть не схожі на тих убогих, готових вскочити в першу ліпшу машину і бодай в лайновіз, аби тільки кудись їхати. У них навіть рюкзаків немає. Наблизившись, Джеймі здивувався ще більше. Двоє чоловіків, один здоровий як слон і дівчина. Подорожні виявилися не тутешніми і виглядали так, Наче вчора ввечері їх страшно били в якомусь із барів. Аріки, після чого вони, всю ніч трюхикали пішака аж до Антофагасти. Примітка Аріка – найпівнічніше місто Чилі, відразу під кордоном з Перу. Дівчина примотала праву руку ганчир'ям до тулуба. Її плече неприродно витикалося вгору і вперед. Обличчя страхітливо попалене. У гевала наполовину заплело ліве око, а лице русявого було роздряпане, наче його тягали мордою по асфальту. Макака обігнав подорожніх і спинився. Щось скольнуло його прямісінько в серце. «Доброго дня, волоцюги!» Стягуючи шолом, Привітався він із незнайомцями. Від них страшенно смерділо потом. Хоча після вчорашніх перемовин з Господом, про Джеймі теж не можна було сказати, що він пахтить трояндами. Чого став? Вороже зиркнув на Крутона Тимур. Погляд промовисто виражав його думки. З твого велосипеда нам користі ніякої. Хлопець почувався змореним і злим. Може, попросимо його, нехай подзвонить комусь із родичів. У нього ж має бути мобільний. Раптом вони нас Лаура зітхнула, не закінчивши думку. Ніхто з них, ні вона сама, ні Темур, ні Хетхантер не знали іспанської. Темур міг читати, але з розмовною мовою у хлопця були нелади. Джеймі спостерігав за ними зі змішаним почуттям співчуття та огиди. Клятці грінго. Пришкандибали звідки, Нахапилися проблем, а тепер плентуються у свої посольства жалітись про те, які погані челійці. Саме так, а як інакше? Як іще вони можуть опинитися посеред пустелі та ще в такому задовбаному вигляді? Макака люто насупився. Та наступний миті мав п'ячи вишки, зійшов з його лиця. Він вкотре згадав гарячі очі над океаном і дану Всевишньому обіцянку. Ця трійця тут неспроста.